Balladé Károly, testnedvek, vodkával. Merezti szűrét megfigyel a céda, Vesztegel, inkább csak réved, S múltban nézve éppen nosztagol. De szép is volt az, Istenem, felnőni ott, Ahol városra hullt a könnyű szenny, Akár egy szűzlepel. És édes smog a szánkból égve vitte át a nedvet, és nem volt doktor fertőzésre, aki óva int, és gyógyultunk, ha lelkünk sárban csúnyán megfenek és vágyva néztek arra, aki báját hagyja kint. Azóta szétesett a játék, fénye szerte szét. Telepszik ránk egy átkozott túl Hosszú szent beszéd. Terekre csörtetnek a cserzet arcú hímtagok, Nyomukban ring a spíl, Kering sok részek hintalov. Nem izlik már a testek nedve, Vodka, hogyha oldja, Hiába óv a tükrös égnek angyalboltja. Esendőn immár, Semmi kedvünk gyónni nincsen itt. A szűzi céda ígyen hív, mereszti nedves tincseit.